Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. E, így most pont az ígéretés kezet előtti eszembe jutott az elmúlt ige, elmúlt heteknek a témái, és hát e, tudom, hogy beszéltünk hasonló dolgokról. E, tudom, hogy az én megváltom él, életről beszéltünk két hete. A múlt vasárnap, ha jól e, olvastam Frici Bácsinak az összefoglalóját, akkor az élő vízről volt szó, életről ugyancsak tovább, és. Hát ma is Isten valami hasonlót eh, helyezett a szívemre. Az a címe a melyi hogy életre kelni. És hát amikor most jöttünk fel, akkor az autóban is beszélgettünk a gyerekekkel arról, hogy eh, nem tudtunk nagyon összeszámolni, hogy hány ilyen mese, eh, figura kelt már életre, maciktól az összes plusz keresztül, a Transformers-ig, meg, meg mindenig. Eh, Tehát nem is olyan nehéz elképzelni, hogy életre kelhet egy olyan dolog, amiről tudjuk, hogy élettelen, vagy robotok keltek életre. Mégis azt gondolom, hogy sokszor olyan, olyan, olyan hitetlenségbe, falba ütközünk, amikor olyan dolgokról van szó, amit Isten életre keltett. És hogy azt elhagyjuk, hogy élet lehet-e abban. Hát én le is löböm a pojet, hogy ezéki erő fogok beszélni, és Isten föltesz egy kérdést neki, mikor lát egy. Rengeteg sok csontot ott összevissza, és azt mondja neki, hogy szerinted életre kelnek ezek. Másik oldala ennek a dolognak azt gondolom, hogy a mai világban, ahogy itt Balázs is pedig nem beszéltünk össze ezekről beszélt, hogy már nem diva sok mindenről így, így foglalkozni azzal, hogy megoldódhatnak a dolgok. Olyan világban vagyunk, amikor majd felhoztam a mobiltelefonomat, de de néhány évvel ezelőtt, már mindenki gyerekem mondta, igaz, kettő van, de hát mind a kettő, hogy hát apa cserél már le azt a mobil, tehát az olyan már. Hát mondom, mi még, még két éves sincsen. És tényleg igazuk volt, mert már egy frissítés nem volt rajta semmi, tehát naptárat nem tudtam megnézni rajta. Előregedett, dobjuk ki, vegyünk egy másikat. Tehát olyan világban élünk, amikor nem foglalkozunk azzal, hogy valamit megjavítsunk. Hát én is látom itt a uh, mi szakmában, hogy egy... Uh, Egy háztartási készüléket is nem megjavítanak, többek kerülne. hanem egyszerűen, hát cseréljük akkor le. Már. És valahogy ez úgy, úgy érzem, hogy úgy sokszor átragad a mi, a mi gondolkodásunkra, a mi élethelyzetünkre is, hogy ha már valami problémás, akkor azt cseréljük le. Tehát vannak dolgok, amit nem tudunk lecserélni. Hát magunkat se. Barátokat még igen, mert azt, mondják, azt mondja az a közmondás is, hogy barátokat megválaszthatjuk, de testvéreket nem. És mi van, ha ott probléma van? Mi van, ha a családban vagy? Mi van, ha a házasságban? Mi van, ha családi problémáink vannak? Akkor foglalkozunk-e hogy ott valami életre kelljen, valami, valami olyan legyen, mintha élne? netán a mi életünk, a mi hívő életünk. Na, e, ilyen témakörbe fogunk e, ma foglalkozni az életre és témájában. És... E, Ezékielnek ez a látomását, mielőtt még ebbe így beletérnénk, így ezékielről egy kicsit talán annyit, hogy ha nem, nem annyira ismerős, ő ószövetségben egy proféta volt, aki a fogságba el lett véve a második turnusba, tehát Izrael népe, hát elhajolt Istentől, és ezért Isten megengedte azt, hogy, hogy az ő népe az fogságba kerüljön. Sőt, nemcsak, hogy megengedte, hanem ez benne volt a szövetségbe, amit még annak idején józsef kötöttek, hogy ha elhagysz engem, és ha más isteneket fog szimádni, akkor mi fog történni? El fognak titeket húzolni fogságba. Semmi más nem történt, mint a szövetségnek ez a része beteljesedett, és ott van Ezékiel is a fogságba, Dánielnek a társaként. Dániel már korábban ott volt, ugye, ugye a nagy profiták közül, Jeremiás korszakában. És... Mond egy csomó kijelentést. Ezért ki kijel, könyve nagyon érdekes, és ne, nekem sokszor úgy jönnek le ezek a profétáknak a proféciái, hogy sokszor egy egy, egy profécián is belül is egy olyan, mint amikor errefelé is meg lehet tekinteni, vannak kisebb dombok, kicsit nagyobbak, kicsik hegyek, hogy, hogy így, így látunk ebből a domból is, egy kicsit abból is, meg amabból is előre, és úgy egybe látjuk őket, és... Ezért van az, hogy ezékelnek elég nehezen érthető, ugye, vagy akár Dánielnek a proféciája, mert van, ami arra vonatkozott, ami akkor Izrael népére e, beteljesedett, van egy csomó, ami arra vonatkozott, ami az történetben teljesedett be Jézus Krisztusba, ami ránk is vonatkozik ezáltal, és van egy csomó olyan dolog, ami majd be fog teljesedni, ami már a jelenések könyvében is látunk párhuzamot, e, hogy mi fognak majd beteljesedni. Hát most ezek közül egy kis szelettet, és ebből is csak egy, kicsit érintőlegesen fogunk foglalkozni, azzal a kijelentéssel, amit Ezékiel kapott, ami ránk is vonatkozik, ami az üztörténetre vonatkozik. És ez egy nagyon jó dolog. Ezékiel 36-ból, tehát többikét is fogok olvasni, ha van bibliátok, nyugodtan szedjétek elő, ha nem felolvasom, és figyeljetek akkor. Ezékiel 36. részéből fogunk először olvasni, az első három verset, Te pedig, emberfia, mondja ezt Isten ezé te pedig, emberfia, profétáj, Izrael hegyének, és mond Izrael hegyei, halljátok meg az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr, mivel ellenség hahotázva mondta rólatok, az ősi halmok a mi bírtakomba kerültek. Ezért, profétáj. Annyira megütötte ez a fülemet, hogy, hogy Isten Nem szeret veszíteni. Ne, jó, most nincs itt a feleségem, hogy hát nem jó, mert most hallotta volna innen is, hogy örököltem egy kicsit ebből. Én se szeretek, de hát ezzel vagyunk így néhányan. Úgy nem szeretünk veszíteni, de Isten nem szeret veszíteni. És nem szereti, mikor elveszít területeket. Az ő népe. Igen, ő engedte meg, hogy fogságba kerüljön az ő népe, de mikor az, este, az ellenség gúnyolodott rajtuk, az Isten ezt nem szerette, hanem... hanem Nem örült. Azt mondja, hogy mivel és ezért. Annyira elgondolkodtam ezen, hogy a mi életünkben, amikor úgy, úgy elveszítünk területeket. Így gondolkodtam, hogy elmondjak az életemből példákat. Van, bőven. Volt bőven az életemben, amikor, amikor úgy, úgy teljesen nem foglalkoztam az elhívásra, nem foglalkoztam azzal, amire Isten hív. Úgy megéltem a hív életemet, jártam és gyülekezetbe is, meg még szolgált gattam is, meg, meg úgy, de hogy nem volt időm semmire, és, és úgy elvesztettem területeket, akkor az Istennek nem örült. És előbb-utóbb ezt kifejezte számomra is, hogy ő nem örül ennek, hogyha elveszít területeket az életembe. a nagyon megütötte itt tovább az Ezekiel el, 36, ugrunk egy kicsit, 21-22-től. Ekkor szánalomra indultam És mi azt gondolnánk nagyon sokszor, hogy amikor mi így engedünk az életünkből, és elcsúszik az életünk, akkor Isten úgy irántunk szánalomra indul. Hát ez is megtörténik. De itt azt mondja, hogy nagyon érdekes volt, hogy szánalomra indultam a szent nevemért, amelyet a gyalázatossá tett Izelháza a népek között, amelyre csak járt kelt. Ezért mondd ezt Izelházának, így szól az én Uram, az Úr, Ti értet, Nem ti értetek, cselekszem én, Izrael háza, hanem szent nevem mér. Úgy gondolkodtam ezen, hogy ez igaz -e már ránk, e, így hívőkre. Vagy, vagy mit jelent ez nekünk? Amikor mi úgy érezzük, hogy e, körülöttünk forog minden. És tulajdonképpen joggal, azt mondja az Úr Jézus János 316 ból olvassuk, hogy mert úgy szerette Isten a világot, úgy szeretett téged, úgy szeretett engem, hogy mindent, mindent odaadott. Vagy a Róma azért, hogy üdvösségünk legyen. Elküldte a fiát, aki meghalt éltünk nemrégen, ezt ünnepeltük. Vagy a Róma 5-8-val hogy, hogy aki ennyire szeretett téged, akkor hogy ne ajándékozna oda vele együtt mindent. Mégis olyan sokszor megtapasztalhatjuk azt, hogy, hogy amikor mi hűtlenek vagyunk, és ez most ránk vonatkozik, akik már döntöttünk Jézus Krisztus mellett, és szolgáljuk őt, de az életünk valahogy nincs minden területen sinen, és és valahogy nem égünk annyira az Úrért, akkor az ő nevéért, akkor az ő nevéért megteszi azt, hogy felébreszt. Azért, hogy a te életed az dicsőítse őt. Hogy az emberek azt a hiteles, azt az élő embert lássák. És ez mennyire másabb így elgondolni, mert akkor nem a mi egónk nő újra, hanem az Istent magasztaljuk. És ezt abból az igéből is érzem, ahogy Timóteus nem mondja, hogy ha mi hűtlenek vagyunk is, ő hű marad, mert Ő önmagát nem tudja megtagadni, ő nem tud megváltozni. Ő ez. Ő kötött egy szövetséget velünk, Jézus titatta értünk, és ő hű marad. Tehát itt az elején csak annyit akartam ebből leszögezni, hogy, hogy uh, Isten nem örül akkor, amikor a mi életünkben kudarc van. Olyan sokszor, olyan sok hívővel találkoztam, aki mikor belekerül nehézségbe, akkor még úgy szinte jól esik neki, hogy hát az Isten most engem jobban egy kicsit ver meg úgy, úgy, úgy, úgy most, most ezzel én majd, majd kiérdemlek valamit, vagy, vagy kiengeszelek, vagy én nem is tudom. Nincs ilyen az Isten igében. Kegyelemből van üdvösségetek a hit által. Ez nem tőletek van. És az Isten nem örül annak, amikor a mi életünkben nehézségek vannak, vagy amikor mi lent vagyunk mélyen. Még akkor is, hogyha ő engedte meg a miértünk, Zsidókhoz itt levélbe olvasunk erről többet, hogy sokszor miértünk azért, mert szeret az Isten ezért, néha meg is fenyit azért, hogy herre álljunk, de nem örül annak, hogyha az ellenség emiatt elkezd győzni az életünkbe. Van nagyon sokszor megtörténik ez, hogy, hogy elcsúszunk, és azért. tehát ha mi hűtlenek vagyunk is, ő hű marad. Az ő nevéért, és azért, mert nagy árad fizetett értünk. Ez úgy is van, néha szoktuk így a gyerekeknek mondani, hogy ne csinálj hülyeséget magaddal, mert már sokba kerültél. Tehát, hogy, hogy Istennek már sokba kerültünk. Jézus az ő fiát elküldte értünk. Sokba vagyunk neki. Az ő nevért is nem akarja, hogy mi, mi más utakon járjunk, hanem az életünk ő dicsőjtse. Aztán itt elhangzik az Ezéki 36-ban, egy olyan igen ami, ami, ami nagyon előrevetít. Krisztus előtt 570 körül írta ezt Ezékiel, de amikor ez beteljesedett, addig még az Úr Jézus még ugye 30 éves, 33 éves korában halt meg. De Azt mondják, hogy körülbelül 600 évvel korábban Ezékiel megírta nagyon fontos dolgot. Az Ezékiel 36, 25, 27-et fogom felolvasni. Egyébként nagyon érdekes az, hogy Dániel ugye párhuzamos proféta volt Ezékiel, hogy Dániel könyvéből mennyire kiszámítható az, hogy Időrendben, hogy Jézus mikor fog eljönni. Mármint az első eljövetele, amikor már eljött. Az, amikor vissza fog jönni, máshogy erre majd értünk, azt pedig ne próbáljuk kiszámítani, mert azt azt mondja az Úr Jézus maga, hogy senki nem tudja, mert az az atya az ő ö, hatalmába és ö, az ő birtokában van ez a tudás. Ezért kiel 36, 25, 27 azt mondja, hogy tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok minden tisztáltalanságotoktól, és minden báványotoktól. Megtisztítalak benneteket, új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom a testetekből a kőszívet, és húsz szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényemét megtartsátok, és teljesítsétek. Ekkora igaz már. Hogy ez kiel itt, jeremjátből is olvasunk hasonlót 31 33 ban hogy hanem milyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael fiaival, házával fogok majd kötni, hogy törvényemet a belsőükbe írom, és szívükbe helyezem, de itt ezért kielenné tovább megy egy olyan folyamatot mond el, ami tulajdonképpen az evangélium, tulajdonképpen az újjászületés. Azt mondja el, hogy megtisztítalak, új szívet adok, és az én lelkemből adok belétek. Amikor az Úr Jézus beszélget Nikodémussal, akkor, euh, akkor felteszek kérdést, hogy Nikodémusnak, hogy te Izrael tanítója vagy, és te nem tudod ezeket? Hát erre az ígére hivatkozott Jézus. Nikodémusnak ezt ismernie kellett volna, hogy mi az újjászületés. És ott azt mondja neki, hogy bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Mert ami testől született, test az Ami lélektől született, lélek az. Ne, hogy ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnal kell születnetek. És te mond egy olyan igét, amit, amit a szélről egy kicsit még majd beszélünk, hogy a szél fúj, amerre akar, halod a de nem tudod honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Itt a, az ezéki jelen, amikor fel fogjuk olvasni, akkor látjuk azt, hogy erről a szérről kezd profétálni ezéki jel, De valahogy itt ebből az igényből az, az is előjön, hogy a szél fúj, annak zúgását hallod, nem tudod honnan jön, hova megy, hogy nem tudod, nem tudod irányítani a szelet. Ma már ilyen kis pódiumokon csinálnak egy-egy szelet, hogy úgy nézzen ki, mintha szél lehet, szél, szél lenne, de az egy várost megszelőztetni, az még úgy nem nagyon megy. Vagy egy országot, vagy hogy egy Kontinensen átsöpörjön valamilyen szél. Az oda Isten erő kell. És ö, olyan jó átélni ezt az újjászületésben, hogy van egy olyan része, amikor nem én irányítok. Amikor az én akaratom meghalt. Amikor az én akaratomnak meg kell halni ahhoz, hogy tudjon az működni. Tehát Jézus után, János 3.3-ban azt mondjuk, hogy hogy ezt az egészet egybefoglalja, hogy bizony-bizony uh, mondom nektek, ha valaki újonnan nem születik, nem látja meg az Isten országát, és azután bontja ezt ki, hogy nem születik víztől és lélektől. Ezt csak azért szeretném mondani, hogy az újjászületés az egy nagyon fontos dolog az életünkben, de itt nem különböző bibliák vannak. Hadd mondjam azt, hogy nem tudok külön uh, hogy nevezzem ezt, nem akartam mondani baptista bibliának, de egy ilyen konzervatív bibliának, igen, szóval szót kerestem, vagy pedig karizmatikus bibliát. Én nem, nem tudok különböző, vannak különböző fordítások, de elérhető az eredeti fordítás is mindenki számára. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog az, hogy, hogy mi lássuk, hogy ez, ez egyként működik. Egy folyamat része, és kicsit Butaság lenne vizsgálgatni, hogy még része fontosabb. Mert ha egy folyamat nem ért végbe, akkor nem ért végbe. Akkor probléma van. És öm, olyan sokszor keresztények között előjön az, hogy csak például az elmúlt hetekben e, volt szó arra, hogy a szenszellemnek vagy az életnek mi a jele, e, előjön egyik oldala az ajándékok. Igéből be tudjuk bizonyítani? Igen. Előjön az, hogy a gyümölcsök benne van az igébe. Hát még az Úr Jézus maga is mondja, hogy arról fognak titeket megismerni, hogy egymást szeretitek. És hadd akkor most ide egy harmadik jelet akkor, ami engem ma reggel úgy megütött, nem harmadik el, benne van mindegyik. Az, amikor az Úr Jézus azt mondja az igébe, azt mondjuk Róman levélbe, hogy azok az Isten fiai, akiket az ő lelke vezérel. És ugye elkezdtem ezen gondolkodni, hogy mit jelent ez ma nekünk. Hogy az Isten szelleme vezet. Ez könnyű lemérlem. És itt most nem másra kell gondolni, egyikbe se. Ezek a jeleket most magunkról beszélünk. Mindenki saját magáról. Az Isten szelleme tud vezetni engem? Ott vagyok, ahova az Isten szelleme vezetett. Abba azt az életet élem? Azt a szolgálatot végzem? Feladtam egy csomó mindent az életemből? Jó kérdések, de azt gondolom, hogy ezen lemérhető. Olyan sokszor megpróbáljuk becsapni magunkat. Hadd mondjak olyan, példát a korintusi levélből, hogy, hogy az ajándékok, ott beszél Pál ajándékokról, hogy megmaradnak, mert megkaptad a Szent Szellem de azért lehet, hogy nincs rendben valami az életedben. És akkor mérd le az alapján, hogy Az Isten szelleme vezeti az életedet. Azt teszed-e, amit ő akar? Vagy megtanultuk jól mosolyogni. Tudjuk, hogy, hogy mik a Szent Szelem gyümölcsei, mert tudjuk, elolvassuk a Bibliából, és ezért már nem az van, hogy megteremjük, hanem tűröm kell. Hát akkor beteszek egy kavicsot a nyelvem alá, és úgy kívülről tűrök. Kívülről nem szórok vissza, nem belülről megtermem. Vagy tudom, hogy, hogy mit várnak el, hogy úgy lássák, hogy Szeretek valakit. És uh, ezek, ezek nem működnek. A, a gyümölcsöket hiába ragasztuk fel a fára, le fognak rohadni. Lehet, elmeséltem itt már a székember történetét, akkor nem fogom. Ő megcsinálta ezt a feleségével, diófa helyet, talmafát gyártott, de egy napig tartott. Tehát, hogy uh, ne ragasszuk kívülről a gyümölcsöket, mert nincs értelme. A gyümölcsöket teremnünk kell és a lélek ajándékait pedig használnunk kell, az pedig bennünk kell legyen. És akkor használjuk, hogyha a szent szelem az vezet bennünket, hogyha meg tudja mondani, hogy éppen mit kell tegyünk, vagy mit mondjunk, vagy oda bízzuk az életünket nap mint nap. És ez minden nap egy folyamatos dolog. Ilyen a megújulás is egyébként. Sokszor megelőzünk azzal, hogy egyszer megtértünk, betöltött a szent szelem, így mindent papíron letettünk, rendben van, és mi a helyzet az életünkkel tovább? Én azt vallom egyébként, hogyha az a Biblia alapján, hogyha nincs megújulás az életünkben, időközönként, sokszor ilyen markánsabb megújulás, akkor, akkor valami ellaposodik, és akkor nincs élet bennünk. Akkor már nem tud vezetni bennünket a Szent Szellem, és nem tud szólni hozzánk, mert minden másra vagyunk lefoglalva. Én azt gondolom, nem vagyunk szentebbek, mint az első gyülekezet, és az első gyülekezetre azt olvassuk, hogy először egy akkora pünkös délményben volt részük, hogy nagyon, ugye? És nem sokkal ki lehetne kutatni, hogy hány héttelt el addig, vagy hány hónap, szerintem nem sok, amikor, amikor ott van az abcsel négyben, hogy megmozdult a hely, és újra beteltek Szent Szellemmel. Újra megújultak, és megerősödtek, és az elhívásuk középpontba került. És nem úgy imádkoztak, hogy uram, látod ezt a sok problémát, amit körbevesz bennünket, üldöznek, megöltek közülünk embereket, meg stb., és nem megkezdték el sorolni Istennek azt a sok nyavaját, amit jogosan tehettek volna, mert benne voltak a nehézségben, az első gyülekezetről beszélünk, akiket nagyon üldöztek, hanem azt mondták, hogy uram, adj bátorságot, hogy hirdessük az igét, hogy amire elhívtál, amire ajándékodatál, az tűzzel tegyük, és imádkozunk ezért. Van-e ilyen megújulás az életünkbe. Merünk ebbe így hinni? Azt kell mondjam, hogy... hogy Nagyon fontos, hogy az örök ne vezessen bennünket félre, mert szükség van, hogy ezek megtörténjenek az életünkbe. És nekem nagyon tetszik ez a látomás, amire itt már utaltam, hogy el fogom ezt olvasni. Picit hosszabb, de azért megérja az Ezékiel 37-ből. Először az első nyolc verset olvasom. Itt kap Ezekiel egy olyan, olyan látást, hogy... Hogy a legnagyobb dolgok is meg tudnak valósulni. Hogy életet tud kelni az is, amit, amit semmiképpen nem hinnénk el. És én azt gondolom, hogy egy óriási csoda van itt leírva. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letette egy völgybe. Tele volt csontokkal. Ez jó látvány lehet. Nem egy háborús utáni helyzetet tudunk elképzelni, amikor már a háborúnak régen vége volt, és ott van egy csomó csont, mert már nem voltak rajta hús se inse. Csak csontokat látta. Gondoltam hogy csinálok pár pontot, csak ezt a kivetítettem volna, lehet, nem tetszett volna mindenkinek. Végig vezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont van a völgyben. És már nagyon szárazak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kelnek e még ezek a csontok. Én így feleltem, óram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem, profétálj a csontokról, mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igényét. Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítalak benneteket bőrrel. Azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem, amint profétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy kerülnek, inak kerülnek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőrborította be őket. Mekkora csoda, nem? Hát azért odáig eljutni, hogy vannak valami nagyon száraz csontok, mert van itt biológus, akkor biztosan tudja, hogy abból sok minden nem lesz, legalábbis nem élet. Hogy azt inak kerüljenek rá, összeilleszkedjenek, Így el tudjuk képzelni szemeink előtt, ezek a csontok megkereste mindenki a sajátját, és aztán úgy felépült, emberé lett, és mekkora csoda ez. Mennydörgés hangzott. Nekem úgy tetszik, hogy úgy párhuzam van itt, hogy az úr Józis, mikor eljött, és az ő testét adta értünk, az ő életét adta értünk, hogy az ő teste léte jön a földön, a gyülekezet, akkor egy mennydörgés hallatszott, és azt mondta, hogy ez az én szerelmes fiam. És, és mekkora dolog az, hogyha megalakul egy gyülekezet. Mekkora dolog az, hogyha meg összeszerveződik. Megvannak a szolgálatok, inak, kapcsolatok. Van jó házi csoport, van jó közösség. És mekkora dolog az, nem, hogyha ha egy jó kis csapat összejön. Vagy mennyire jó dolog az, hogyha van egy probléma az életünkben, Istenhez kiáltunk, és akkor az a probléma megoldódik. Helyre kerül. És sajnos ismerek olyan embert, aki igencsak Istenhez kiáltott problémás korszakába az életében. Isten csodákat tett. Fél áron kapott házat, annyit, amennyi pénze volt. Csoda árán kapott munkahelyet. A férj és a feleség is. És mikor mindez megtörtént, akkor egy nem lett élet bennük. És mindazt, amit Istennek köszönhettek volna, az úgy elmaradt. Úgy folyeződik be ez a nyolcadik vers, hogy euh, láttam, hogy inak kerülnek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket. De lélek még nem volt bennük. Tudjátok, mit jelent ez? Hullák voltak. El lehet menni a hullaházba, és egy csomó lehet látni. Nagyon kemény, azt gondolom. Euh, de ilyen az, amikor lélek nélkül szervezünk egy jó dolgot. És mikor nincs benne a Szent Szellem. Az Úr Jézus mond a jelenések is olyan dolgokat, hogy az a nevet, hogy élsz, de halott vagy. Nem szeretnék erről beszélni, mert hiszem, hogy nem ezek vagyunk. És megvalhatjuk azt, hogy élünk. De fontos, hogy ez az ige akkor is betöltse a bennünket, és gondoljuk vélünk az életünket, mert, hogy mondtuk az elején, az Isten nem szeret veszíteni az életünknek területeit hagytuk elhalni, hagyt, átadtuk az ellenségnek, akkor az Isten azt vissza akarja venni. Életre akarja kelteni. Azokat a dolgokat is, amikben nem hiszünk, hogy életre kelhet. Milyen a szellemi életed? Tedd fel ezt a kérdést nyugodtan. Milyen a szellemi életed? Milyen az élet körülötted? Vannak-e ott olyan dolgok, amikre ma szükség lenne, hogy az ott életre keljen, Hogy megoldódjanak olyan problémák, amik amikben nem tudsz, amiben nem vagy Úr. Szólhat a mi életünkről, szólhat sajnos nagyon sok gyülekezetről is. Az, hogy minden rendben működik. Az inak már ott vannak. Ezzékjel 37.9.10-ben, hogy olvassuk tovább. Akkor ezt mondta nekem, Profétája a léleknek. Profétálj ember, fia, és mondd a léleknek. Így szól az én Uram, az Úr. A négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehely ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek, Én tehát profát, profétáltam, ahogy megparancsolta nekem, akkor lélekszállt belőjük, életre keltek és talpláltak. Igen, igen nagy sereg volt. Annyira tetszik ez a győzelem. Ahogy Jézus Krisztus győzött. Ő nem akart veszíteni. Ő azért jutott a földre, hogy győzön. És ő győzött. És egy igen, igen nagy sereg lett. Akkor, amikor ö, ezért ilyen gondolkodhatott volna ezen, hogy kikről szól ez a, ez a profécia, vagy kinek szól, akkor már mondta is Isten tovább neki azt, hogy ö, akkor ezt mondta nekem emberfia, ez a sok, sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja, elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Isten nem erül annak, hogyha az életedbe Olyan területek vannak, amik átkerültek az ellenség oldalára. Azt üzeni ma, hogy nem mondott le rólad. Nem mond le arról a területről. Vissza akarja szerezni. Nagy árad fizetett érted, és egészen téged akar. Ha nincs életed, ha keserűség, haromlás vesz ködről, akkor gondolj erre az ígére. Hogy ő a csontokat is életet tudta kelteni, és amikor test lett belőle, Akkor pedig azt mondta, hogy profétálj. Lehet, hogy hívőknek valljuk magunkat, lehet, hogy sok minden meg tudunk magyarázni, de mégis Isten azt akarja most, hogy vegyük komolyan az életünk minden területét. És lássuk meg azt, hogy hol adtuk fel. És hadd tegyem úgy fel a következő kérdést, hogy van-e nekünk tehendünk? Nekem nagyon tetszik az, hogy hogy Isten ezt nem magától oldotta meg. Nem azt látjuk, hogy ezért lát egy látomást, és látja azt, hogy van ott egy csomó csont, és akkor Isten akarattal megtörténik, hogy ezek életre keljenek, és csak úgy egyszerűen életre kelnek, majd pedig élet, szellem kerül belőlük és fölállnak, és nagy sereg lesz. Hanem azt mondja, ezért elnek, hogy először megkérde tőle, hogy te mit gondolsz, hogy életre fognak ezek kelni? Annyira elgondolkodtam ezen, hogy ma Isten ezen mit akar nekünk üzenni. Van a -e hited arra, hogy ezek a területek életre kelnek. A szolgálatod, az odaszánásod, a kudarcod után. Vagy a sikerek után, és utána pedig valami úgy, úgy érzik, úgy érezzük, akkor hiszünk e abba, hogy életre kelhet. Ezért itt nem azt mondta, hogy mint mi ezt értjük, hogy hát Uram, te tudod. Sokszor úgy gondolunk hívőként, keresztényekként, hogy Istennek van egy akarata, és az meg fog történni. Ez így van egyébként. De mégis az Új Szövetség vége arról beszél, hogy ránk bízta a békéltetés evangéliumot. Ránk bízta azt, hogy mi hirdessük az evangéliumot az embereknek, az örömüzenetet, azt, hogy életre lehet kelni. Nagyon fontos az, ami életünkben, és ami környezetünket meghatározza, hogy mi mit gondolunk, hogy az úgy marad, vagy van remény? Fontos, hogy mi hogy gondolkodunk erről. Ezért teszi fel ezt a kérdést Elizeusnak, Isten, hogy mit gondolsz? Életre kelnek ezek? És akkor Elizeus válaszol, hogy hát Uram, Uram, te aki teremtetted a világot, te aki teremtettél, te, aki az én Uram vagy, te tudod, hogy mi fog történni. Mertünk egy így hittel kijelenteni, hogy az Istennek van hatalma arra, hogy megtörténjen Elhiszem-e azt, hogy ez a teremtő Istennek van hatalma csodát tenni. Van hatalma újat tenni. Van hatalma arra, hogy életre keljen az, ami most kudarcos az életünkben. És ha elhisszük, akkor kérdés, hogy mit teszünk. Itt Isten mond egy dolgot Elizeusnak. Azt mondja neki, hogy profétálj. Hadd tegyem fel úgy a kérdést ma, hogy... Mert ma... Ez az ajándék régen csak a nagy profétáknak volt meg, meg néhány profétáknak. Aztán majd látjuk, hogy, hogy uh, Dávid meg Salaman, uh, igen, kországában megindult, Sámuel kországában profétálás jobban Izraelbe, de onnantól kezdve, hogy, hogy a Szent Szelelem kiállott pünköskor azt mondja, hogy fiajtak lányunkat, álmokat álmodnak, profétálnak, hogy ez, ez az ajándék működik, és ez, mi ezt tudjuk használni, ezt a profétálást. Csak kérdés, hogy ezt mit profétálunk? Miről szól a mi proféciánk? Hadd kérdezzem most, akkor most így meg. Miről szól az az üzenet, amit mi mondunk? Profétálunk, vagy kesergünk? A kettő együtt nem megy. Tehát az, hogy, hogy hát, és akkor elkezdjük mondani, hát olyan tényleg nagy. Hmm, hát szerintem nem. És akkor utána megmondom, hogy profétálok. Nem. Mit gondolsz erről? Azt mondja a Róma levélben, hogy változatok át elmétek megújulásával, Isten átformálja gondolatunkat, átformálja, hogy gondolatunkat, megadja a hitet, hogy bennünk legyen az a hit, hogy életre tudjuk kelteni az Isten nevében. Hogy meg tudjuk oldani. És amikor ez megvan, akkor pedig profétálunk. Hát én azt gondolom, hogyha egy proféta kimondott valamit, az Isten profétája, akkor ott valami nagyon nagy hit kellett legyen, nem? Tehát amikor, amikor oda ment a proféta a király elé, aki meg akarta ölni mondjuk illést, eh, akkor, akkor ha ő mondott egy proféciát, akkor ő nagyon kellett higgye azt, hogy itt az Isten bizonyítani fog, és lelocsolták vízze meg mindene, de az Isten tüzet fog adni. Hol van a mi hitünk? Nem kell nagy hit hozzá, már az is azt mondja, hogy akkora hitetek lenne, mint egy mustármag, akkor az egyik helynek azt mondanátok, hogy ugoljon a tengerbe, és megtörténne akkor milyen mi mikroszkóppal mikroszkoppal mérjük sokszor a hitünket, vagy az alatt valahol. Ha Isten úgy akarja, akkor életre fognak kelni. De ehhez számít rám, és számít rád, Isten. Számít arra, hogy te a környezetedbe életet képviselsz. Hagyjam ezt, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életetek legyen. Az ördög azért jön, hogy ő jön, lopjon, puszítson. Én pedig azért jöttem, hogy életetek legyen. És ezt az életet hirdette az Úr Jézus, soha nem hirdette a sopánkodást. Nem? Nem hirdette panaszkodást. Hirdette viszont életet. És mi, akik a követői vagyunk, elvárja tőlünk, hogy az életet hirdessük. Elvárja azt, hogy az életet képviseljük abba a környezetbe ahol élünk. És nem a meghunyászkodást, nem a kesergést, hanem az életet. És én azt kívánom, hogy ma higgyük el azt, hogy Isten életre hívott el bennünket. Abban az élethelyzetben, amivel vagyunk, azt Isten látja, ismer bennünket. De akar adni egy jobb életet, egy örök életet. És az Úr Jézust, Isten azért küldte el az ő fiát Jézust, hogy, hogy ezt lehetővé tegye. Meghalt értünk a kereszten, azért, hogy életünk lehessen. Életünk van. Azért halt meg. És hogy volt ez az út? Megtisztított, Ugye az Atyával nem lehetne kapcsolatunk, hogyha nem tisztítanak meg bennünket. Mennyire itt van ebbe is a Szent Háromság egyébként, ebbe az igébe, ez igébe. És megtisztít, hogy az Atyával kapcsolatod legyen. Új szívet ad, Jézus Krisztus meghalt értünk alatt Azt hallgassuk, hogy Krisztussal együtt keresztbe vagyok feszítve, meghaltam. Többé nem én élek, hanem Krisztus ér bennem. És azt mondja, hogy és lelke, és a szellememet, Isten a saját lelkét adta nekünk. A Szent Szellemet. Ez nem ellenmond egymásnak. Ez a folyamat, amit Isten elkészített a gyülekezetnek, és elkészített neked, és nekem. És csak arra vár, hogy mi igen mondjunk neki. Hogy nem mi akarunk irányítani, hanem engedjük, hogy ő oldja meg az életünket. És szeretném úgy befejezni ma azt, hogy megtörtént ez a dolog. Megtörtént. Akkor lélekszárt belejük, életre keltek, és talpra álltak, Igen, igen, nagy sereg volt. Istennek van hatalma ezt ma is megtenni. A te életedben, az én életemben, a környezetedben, a szolgálatodban, az elhívásodban, a munkádban, a családodban, a házasságodban, életet hirdet. Amen.